tarda de tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. El rei que fins i tot els republicans veneren, el rei Carnestoltes, arriba aquesta setmana a casa nostra carregat de sorpreses. La més destacada és potser l’agonança meteorològica. El bon temps que, d'alguna manera estranya, ens està acompanyant en aquests dies de febrer que lluny de ser el més fred de l’any, s’està comportant amb un sol càlid que sense caminaments el fred de l’època, il·lumina tota la vall i escalfa com si ens trobéssim a ple més d’abril.. Sí. I que millor de cara a aquest cada setmana que el temps es mantingui, per tal que les princeses surtin al carrer sense haver-se de carregar de capes i capes de gruixó de roba que alterarien tot l'efecte buscat de la disfressa més elaborada. Encara que aneu amb un monoblau o del rosa més pàl·lit, trobareu que el temps d'enguany, tan criticat i malmès per la seva irregularitat, serà en aquesta ocasió ideal perquè almenys per un cop a la vida puguem celebrar el Carnestoltes com el carnaval més càlit de Rio de Janeiro. Avui 14 de febrer del 2007. Això és Radio Metropol i qui us parla molt cansat, Albert Segura. Fa una setmana Ràdio Metropol us ho avançava i és que la consellera de Justícia, Montserrat Turà, va fer públic el seu posicionament sobre si construï un jutjat o no a Sant Cugat. Aquest és el fragment de la seva compareixença que va fer a Sabadell. No sempre la divisió dels jutjats acaba portant un millor servei als ciutadans. I per tant és evident que si Rubí es divideix entre Sant Cugat i Rubí, el que farem serà baixar de, de nivell, perquè ens enrenguem, no? de graduació als dos jutjats. I no sempre la divisió dels jutjats porta un millor resultat respecte al seu funcionament. I em limito a dir això i estudiarem, evidentment, la proposta de l'alcalde de Sant Cugat i de tots aquells municipis de més de 50.000 habitants que Sant Cugat no és l'únic que no tenen jutjats propis però tampoc no passaria res eh, si aconseguíssim millorar Rubí i, i la solució passés per un increment de Rubí i que resolguessin tots els temes importants, és dir, no perquè una cosa estigui situada en un terme municipal ha d'anar millor pitjor, sinó que s'ha d'analitzar amb altres indicadors que no són només els de la proximitat geogràfica. Doncs bé, aquest és el fragment de la discòrdia, perquè d'arrel d'aquí es va alterar tot Sant Cucat, i l'alcalde responia d'aquesta manera. Escoltem l'alcalde, Lluís Recudé. Jo vull tenir l'ocasió d'explicar-li en la conselleratura personalment la nostra reclamació i espero fer-ho doncs, ben aviat i a més portar-li doncs, el recolzament pràcticament unànime de la nostra ciutat de tots aquells actors, associacions, entitats que tenen alguna relació amb la justícia, de totes les forces polítiques de la ciutat de Sant Cugat sense cap mena de fissura. Amb tot això l'alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, també protesta per tot plegat perquè afirma que el que és necessari és descongestionar Rubí. Tot plegat, un guirigai que no sabem si tindrà solució, però que de totes maneres ens farà estar a guait per tal de saber si finalment Sant Cugat acabarà sent ciutat judicial o no. I com cada setmana, ara és l'hora de visitar el nostre company Romà Rufas des de Terres de Tarragona. Bona nit, Romà! Albert! Ai, ai, ai, ai, perdona, perdona, perdona Norma, és que no sentim el cap, eh? Anda, que no es nota la diferència. Sí, bueno, però jo que sé, se me n'ha crevat els cables. Norma Vidal, molt bona tarda. Carnaval, carnaval... Bueno, aquesta bonica melodia ens porta a pensar que, presuntament presuntament és una hipòtesi, la Norma Vidal avui ens parlarà del carnaval que tot just demà arrenca, oi que sí, Norma? En menys de 24 hores. Doncs en menys de 24 hores tindrem el carnaval aquí, però menys de 30 segons la Norma ens explicarà sintèticament quin és el motiu d'aquesta elecció. Carnaval, per què Carnaval? No, és el que toca, perquè Moncada comença demà el, car el Carnaval. Això significa que de la mateixa manera que Tenerife es va suspendre, aquí no? Home, doncs no, la veritat és que no. A més, hem parlat amb la regidora de Cultura i ens ha insistit molt en que si fa bon temps tot anirà de favelar. Mm -hmm, fantàstic. Doncs amb la Norma Vidal ens anem de Carnaval. El Carnaval comença demà a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de l'Església i comença com no amb l'arribada de... el rei de la festa. El al cald del vi? No, el torta. El carnestalt, val, val, sí, amb el Carlinhos Brown, també, eh, damunt d'una carrossa. Es fa la lectura del pregó i... <ríe> és que és molt pesat, tio. <tiu> mira, mira. Es fa la lectura del pregó i després, doncs, el dissabte, és quan es fa la rua, que comença a dos quarts de set de la tarda, i a les nou del vespre es fa el Sant Bòdrum. Mm -hmm. Sant Bòdrum? Amb <tiu> el Carlinhos Brown? Molt pesat. No, és... Hola, oh, Bertolones! Em deixes parlar o no? Sí, sí, sí. Es farà el papalló Miquel Poblet i tots els que hagin participat a la Gran Ruga, doncs, poden anar al Sant Bodrum, però en comptes d'explicar-vos-ho tot això, jo, que a la veritat tinc certa idea, però no he aprofundit en el tema tant com altres persones. Mm -hmm. millor, millor consulta un expert, no? I tant. Per això mateix, aquesta tarda contem amb la presència de la regidora de Cultura de Montcada, que es diu Amèlia Morral. Regidora, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos a què ens del carnaval? Ja està tot preparat, ja ho tenen tot gest, no hi ha cap problema? Tot a punt, està previst que el temps també ens acompanyi, que, que és el gran protagonista, el temps, d'aquestes festes. Perquè, com sabeu, al carnaval la majoria de festes solen ser al carrer, són festes de carrer, i llavors, esclar, els protagonistes també és el temps. Si contem amb un bon temps, aquestes festes esperem que surtin rodones, que sortim molt atractives, per disfrutar, que hi hagi moltíssima gent... Perquè quan fa bon temps ens doncs, acompanya la gent més fota al carrer. Però per la part nostra de l'Ajuntament doncs tenim tot el dispositiu a punt, esperar que la gent disfruti i el deixi del Carnestolces. Començarem els actes aquest dijous gras, el dia 15, que és dijous gras, que tindrem l'arribada del Carnestoltes a la plaça de l'Església, on farà la lectura de pregó i haurà un grup d'animació dedicat a la mainada. Hi haurà coca per tots els assistents i Vibó i Vibó, Vidolç, Uh, hem de dir que per la coca comptem amb la col·laboració, que això sí que avui fes ment, de moltes pastisseries i fleques de Montcada. Agraïm la col·laboració de tots ells, perquè sense aquesta col·laboració potser seria impossible fer-ho. Uh, llavors el dissabte és el gran dia, el gran dia fora del Carnaval. Uh, a la tarda, a les sis i mitja, comença la gran rua que li nosaltres, la gran rua que comença a Can Sant Joan, a Bifurcació, baixa pel carrer Bateria, per l'Avinguda de la Unitat, uh, pel carrer Leonor, entre el carrer Major des del carrer Major, travessa el pont dels Hermanos i va cap al pavelló Miquel Poblet. En Allà al pavelló Miquel Poblet, després, tots els grups fan una demostració del seu ball, de la seva dansa, en un sambódrom, on cada agrupació té un minut de temps per demostrar-nos -se, doncs, el seu ball, la seva coreografia que està preparant pel carnaval, i ja el dia aquest doncs, es clou a la nit amb un gran ball de carnaval. I després del Sant Bòdrom és quan donaran els obsequis als participants, oi? No són premis, sinó que cridem a cada comparsa, uns representants de cada comparsa, que pugin a dalt a l'escenari i llavors el que fem és donar li un trofeig representatiu de, de l'any 2007, del Carnaval del 2007, com un trofeig per cada comparsa per agrair-los la seva col·laboració. I a la vegada donem com un petit detallet, eh, aquest any és un clauer, com un petit detallet eh, per cada membre que participa a la comparsa per exemple, una comparsa que tingui 200 persones, doncs els hi donem el trofeig i una bosseta amb 200 eh, detallets d'aquests petits que hi han perquè a nivell individual cada persona tingui un recordatori de la seva participació en el Carnaval de Montcada. Quantes comparses hi ha, més o menys? Aquest any tenim unes set comparses apuntades, que això vol dir pels voltants de les 800 i pico persones. No arribarem ben bé al miler de persones aquest any. Eh? Hem de dir que han fallat algunes comparses que venen cent tradicionals, de molts anys, que la gent també es va fent gran i... I, bueno, i que s'arribi un punt que hi ha d'haver un moment que ha de ser la generació més jove doncs, que encapçali doncs, tots aquests temes. També, no? I això costa una mica aquest canvi generacional, però bé, s'està produint. Tenim comparses noves de nova creació i n'hi han algunes de grans que han deixat de participar-hi. Però bé, el que interessa és que el carnaval segueixi endavant i hi hagi la gent que hi hagi, important és que segueixi endavant i que el poble tingui ganes de participar i de continuar amb la festa. I encara no hem dit que el diumenge al matí hi ha el carnaval infantil també, a la plaça de l'Església. i vulgui participar, que ho sapigueu, que hi ha el carnaval infantil a les 12. I el dimecres següent, que és el dimecres de cendre, hi ha el judici del Carnestoltes, també la plaça de l'Església amb una festa per a la Mainada i així acomiadem ja doncs, tot el que són aquests dies de Carnaval. Sí, hi ha també un berenar i un concurs infantil pel que hem vist. Sí, sí, hi ha una miqueta de concurs de sardines, fetes de mà per la Mainada, llavors les pengem allà totes i se'ls donar bé, algun premi que pot ser un, com un barret de Carnaval, pot ser... Petits detallets, però que tots tenen que veure amb la festa del carnaval. Doncs molt bé, esperem que tot ens surti segons els previst i que tot vagi sobre la marxa i faci bon temps, tal com diu. Esperem, esperem que el temps ens acompanyi i el que més esperem que tot surti perfecte. Gràcies a vosaltres també, eh? Moltes gràcies. Déu Déu! Bé, doncs sembla que la regidora de Cultura, que per cert es diu de cognom igual que l'alcalde de Cerdanyola, no sé si hi haurà vincle familiar. No sé, no li he preguntat. Sembla que la senyoreta Morral o la senyora Morral, no sé quin és el seu estat civil, però sembla que ens ho pinta força bé per aquest dissabte. Sí, ens ho pinta força bé, però què més dona el seu estat civil, Albert? Bé, bueno, no sé, ens per la vida dels polítics. Ara que arriben les eleccions aquí un, a quatre dies de les eleccions, sí, caldria caldria parlar més amb els polítics, a veure que ens expliqui més coses sobre el seu plantejament. Què et sembla enorme? O ens ho enfoquem per aquesta, per aquesta via o passem completament d'aquesta proposta tan absurda? No, no, sembla divertit. Però en comptes de preguntar-li sobre polítiques, hi podem preguntar sobre altres coses. La seva vida personal i això... No, no, això no, tampoc no ho sé. Però tot així, deixarem la política de moment a un marge, ja mirem com la tractem, però aquí tots els polítics són ben ben rebuts, eh, que sí, normal. I et disfressaràs de polític o què? No, aquest any em disfresso de Mario Bros. Tu què fas? Jo de princesa. Ai, la princesa, quina princesa? La de Mario Bros. La princesa Pits, no es deia? Sí. Pits, no Pits. Pregunta-li al Cesi de què disfressa. Ara li preguntarem perquè està aquí esperant aquí al costat, li preguntarem, per em sembla que... Tota la mateixa línia, eh? Sí, em la que també. Doncs molt bé, Norma, escolta'm, la setmana que ve ens veiem. Eh, suposo que aquesta setmana... M'han dit que vas a Torelló, no? M'han dit que tu també, no? Sí, que, que sí. la conversa de Radio Metrobot se'm va a Torelló. Si veieu tota una penya que va de Maria Bros uh -huh. i de Princesa Peach, doncs som nosaltres. <ríe> molt bé, Albert, adeu. Vinga, adeu. Siento que vuelvo a empezar. Yo, yo, yo. Party right now. y de mala persona, los que salen en una rueda de prensa y dicen Samuel Eto'o está negado a jugar, lo que tienen que pensar es que Samuel esto siempre ha entrenado con sus compañeros estando lesionado con golpes y toros, yo siempre he entrenado, yo Samuel Eto'o siempre ha entrenado a partir de ahora, que digan lo que quieran, el que quiere meter el, la prensa dentro del suelo es el que está en la prensa y habla de las cosas i això, hay que saberlo. Bé, creiem que amb això queda tot dit. Automàticament saludem el nostre companya a Terres de Tarragona. Romar Rofes, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa, perquè sembla que els ànims de Can Barça no estan gaire, gaire tranquils. Doncs sí, a tu ja coneixem a la seva Uttarannà, que, que d'altra banda és un Uttarannà que l'ha portat on és, però, però doncs, sabíem que, que potser... Hi haurien, hi haurien unes declaracions d'aquest tipus, però no, potser no ens imaginàvem que, que la cosa anirà tan lluny, no? I menys en un acte benèfic. I en un acte benèfic. Perquè també té la en Vilafranca del Penedès. En de Vilafranca del Penedès. No, a més, el que, o sigui, veu, el, criticant l'entrenador, dir-li mala persona, amb un rosari de, de micros davant, i, i sota de, en uns nens. Tot de canalla ja. Sí, és que, nens sepultats per una allau de micros. Sí, sí, no, no, una imatge, imatge d'entesca. Sí, sí. Bueno, tu a què, a què ho atribueixes tot plegat? Perquè clar, que tu hagi saltat d'aquesta manera, tenint en compte que el diumenge no va jugar, eh, tu creus que hi ha una relació directa, és una resposta directa a Reihard? Ho ha dit en calent? O què, què ha passat aquí? Doncs la veritat, no ho sé, podríem fer moltes especulacions, però la veritat és que no sé. Primer, una cosa que m'ha sorprès, que... Bueno, no m'ha sorprès, però m'ha sorprès que ho digués, que... que ha dit obertament que dintre del vestuari hi ha dos grups. Sí. Um, un és el del president i l'altre, diu, d'una altra persona. No sé si es refereix a l'entrenador Frank Reichert, si es refereix a Sandro Rossell, um, però vaja... Va, jo la possibilitat de que sigui Sandro Rossell la descarto perquè el nostre està del club ja, no crec que sigui d'ell, però clar, en cas que sigui així, mmm, seria bastant complicat pensar que és de Rijkaard, perquè sempre s'ha vist a la porta i Rijkaard com una pinya, també. Sí, el que passa és que a vegades les aparences s'enganyen. Yeah. Ja t'he dit què, eh? tot és especulacions ara i viurem una... I això, vull dir, l'únic que perjudica, bueno, el, el més perjudicat serà l'equip perquè vivirem unes setmanes doncs que que especulacions amunt, perconsents avall i interpretacions amunt, interpretacions avall, reaccions, contra de reaccions i això ara que ve el altre més decisiu de, de la Lliga i de la Champions, no? Mm -hmm. Sí, sí. I, I és una llàstima. El que bueno, volien una resposta, els jugadors ahí es van manifestar, van dir que i van tret a fer sobre l'assunta i van dir que el que era important és que és que la cosa solucionés, no? Que que donés explicacions. Doncs no sé si, si si anirà bé o malament que hagi donat explicacions per per el que he dit. Doncs pel bé de l'equip, eh, Vol dir que cadascú és lliure de dir el que vulgui i, i tot, però pel bé de l'equip doncs aquestes declaracions no li faran gens bé. No, no, realment potser no són les declaracions que, que esperaven els companys, però jo crec que per exemple un dels més malmesos és un Ronaldinho, evidentment, sí. perquè està sí. cobertament atacat dient-li que, no, que no entrenava amb ells, o sigui que que es dedicava al que comentàvem abans d'entrar a l'antena romà, que es dedicava a tocar la pilota mentre els altres corrien. no? Sí, vull dir, és una de les coses que, que té certa raó. Vull dir, moltes vegades hem vist a totes els llogades corrent i a Ronaldinho doncs, donant tocs per allà. Uh -huh. Que sí, que és un jugador especial i tot, però clar, suposo que l'Eto, entre, entre el caràcter que té i, i que el toque que li va fer el Ronaldinho, doncs, doncs ha tirat per aquí. Mm, no sé, és, jo, a mi el que et fa greu és que, és que la prudència, que sempre hem tingut Rijkaard i, i Ronaldinho, doncs... Sempre, sempre és que busques prudència de diccionari i, i te surt el Raiher, i t'anar, sí, sí. i, i bon, no sé, aquella, aquella tranquil·litat, no?, que doncs, per un, un desliz que han tingut, doncs, doncs, ha sigut un fracàs, no?, i, i és llàstima. Ja, a vegades també va bé això, perquè això és un, com un toc d'atenció i com a mínim ara potser les coses se centraran una mica, jo espero que sí, espero que això vagi per bé, però aquest matí jo estava escoltant una emissora d'abast estatal, i escoltava un tall d'un reportatge que van fer sobre en Beckham que textualment deia no, el gran problema que tinc en casa perquè de un dels grans problemes que tinc són els deures del meu fill que a vegades els dono directament a la victòria perquè són molt difícils <risa> és a dir, que jo també m'alegro de tenir jugadors al meu equip que, que, que siguin així, que tinguin criteri propi que siguin capaços d'encarar-se contra l'entrenador o contra el president mateix per defensar els seus ideals o la seva postura abans que un mono de fira com el Beck, que encara mateix doncs, se'n va a Los Angeles a, a jugar uh -huh. i que amb aquest comentari ha quedat plasmat el seu intel·lecte. Jo doncs, bueno, potser sí que no havia pensat en aquest, en, en aquest aspecte, no? que, que pugui ser un bueno, revulsiu o un, un punt d'inflexió no? perquè si, hi ha, si hi ha, suposadament hi ha, hi ha problemes o, o bàndols dintre l'equip, doncs la cosa faci un revolcó, no un beneo, un meneo a la situació però no sé si, si potser aquella, no sé si prefereixo calma fictícia que, que realitat moguda no sé. Bueno, de totes totes veurem quin, què fan els nostres equips, bueno, el nostre equip al Barça aquest cap de setmana mm -hmm. i molt breument Romà aquest diumenge molt malament el Nashtec, jo estava escoltant per la ràdio i jo estava contentíssim i a la que torno a posar la ràdio, escolta que, que van dos a un, què va passar? Doncs primer va, anar, va marcar el Osasuna, el Nastic es va armar a valor i va remuntar, però tal com havia passat en una altra ocasió, doncs, el eh, Osasuna va tornar a remuntar. I me quedo amb un titular de, el titular de portal del nou esportiu de l'edició de Tarragona que obria amb, amb la frase «m'estagota la il·lusió». I és que ho defineix claríssimament, o sigui, aquest mini ratxa, que ja ho dit, que tampoc no li era una, una victòria i un empat, aquella miniratge que, que havien tingut, que havia obert esperances i, i ens havia, havia tret ferro la mala situació de l'equip, doncs s'ha anat tot en orris amb, amb, amb aquesta derrota contra l'Ossassona. Doncs amb aquest Mastagor romans acomiadem de tu, eh, sense abans preguntar-te no ens l'acomiarem de tu, sense preguntar-te abans et disfressaràs aquest cap de setmana o què? Doncs, en principi, no. Principi. Aniré de <ríe> Romà. que és burro. Home, a Tarragona queda bé, això. A Tarragona quadra bastant. Sí, sí, sí. En fi, Romà, doncs, escolta'm, fins la setmana que ve. Esperem que el Nàstic faci alguna cosa cap de setmana, perquè cada setmana diem el mateix, però... Em sembla que és per culpa del programa, eh, que queda malament. Que sí, eh? Jo crec que sí. sí. Però res, escolta'm, Roma, que el Nàstic vagi de pena. Ah, Exacte. A veure què fa la setmana que ve, que vagi de pena. Que els vagi com el cul. Aquí, aquí. Molt bé, nen, que vagi bé. Vinga Venga, adéu, Roma. Altre, adéu. Adéu. Hi en Sergi Calle, el nostre home del cinema, que ha decidit no comprar la fotogrames i la cenamania justament en aquest precís moment. El rebem a través del telèfon en aquesta entrevista telefònica de la qual me'n desentenc completament perquè vaig a tirar la travessa, que l'he feta i vull cobrar el que em toca, i ho deixa tot en mans de la Norma Vidal. Així que, Norma, com vulguis. Doncs avui tenim amb nosaltres en Sergi Calle, l'home del cine, que ve a parlar-nos de moltes coses. Bona tarda, Sergi. Hola, bona tarda. De què ens parlaràs avui? Eh, bueno, seguim parlant de cine i el que toca aquests dies, doncs, haguéssim par eh, parlar de premis. Perquè no és casualitat que ara tots els premis ho el reneixin els mateixos dies per els Òscars. I, bueno, doncs, fem una de més. Ja en portem unes quantes, però endavant. I de quins premis ens parles aquesta setmana? Jo volia parlar una mica de la Berlinale, però el que passa és que, que encara queden uns quants dies, doncs millor que ells estima els Basta. Els, els què? Els Basta. Eh. Ah, sí. <laughs> com que, Ah, sí. Bé, sí, és això britànic, no? Exacte, són com els Goya britànics, però amb una estàtua més lletja, que jo sigo una dona molt britànica. No sé, no et sona? Home, sí, em sona d'algú, però, però probablement els nostres oients no els hi són ni de res, que si vols explicar-nos-ho... Perfecte, doncs són el FASTA, que són els premis britànics, i bé, bueno, si et sembla farem... No, no... Sí, sí. Eh? <laughs> si et sembla no faré totes les categories, sinó que aniré fent algunes, unes quantes, i anirem comentant, vale? per no ratllar molt. Molt bé. Estupendo. Doncs Sergi. Gràcies. Uh, bé, per començar, uh, hem de destacar que la pel·lícula de parla no anglesa no ha set Volver... Oh, sorpresa. Oh. <laughs> Sinó que ha set El laberinto del fauno. Ah, quina gran sorpresa. Gran sorpresa, uh, apunta-te l'aquesta. Bueno, no sorpresa, eh? que vaig a buscar un boli. Vale. Fins al dia dels Oscars, el laberinto del fauno és mexicana i espanyola. L'endemà dels Oscars serà espanyola. I això? Seien això. A partir de... O sigui, l'endemà dels Oscars, quan facin tota la, la retransmissió en TN3 i tot això, diran, el cine espanyol gana, o coses així. Ja veuràs. Vale, a veure, vale, apunto i ho comentem. Perquè això és molt espanyol, això d'apuntar-se a uh, mèrit. Apuntar-se tantos. Apuntar-se tantos, exacte. Bueno, doncs simplement això, que la pel·lícula de Parla no anglesa uh, competia a uh, Volver, uh, Laberinto del Fauno, Apocalipto, El llibre negre de Volver Joven i una que es diu Rang de Basanti que no sé quin és, i no sé quin a mi no em preguntis que no tinc ni idea. Mm, doncs bé, en fi, bueno, però aquestes sí que sonen, totes les altres, el llibre negre aquestes hem parlat algun dia, així ja s'ho va presentar i això. Bueno, en fin, eh, fem una mica les, les categories normals, passem d'aquestes, passem de... Mm, d'autobombo espanyol. Escolta, passem de tot pel que veig. Vale, adéu. <laughs> no, em puc quedar una estona. No, no, però explica'ns alguna cosa, i no digues passem, passem, passem ja, És curiós perquè això dels BAFTA eh, per començar, millor pel·lícula en general o sigui, millor pel·lícula, vale? diguéssim, que ha guanyat The Queen que també és, és bastant evident tenint en compte que és un premis anglesos però després tenen una altra categoria que és una cosa així com eh, la, la, la, no seria la millor pel·lícula anglesa sinó que seria com la pel·lícula més eh, increïble o una cosa així i tenen un premi, es diu Premi Alexander Corda i ha guanyat de la King of Scotland, que és aquella que, que surt a l'actor Félix Whitaker i interpreta un, un dictador. sona? Sí, em sembla que em sona una mica, però no l'he vista. Sí, això ja, bueno, encara arribarà, encara no ha arribat, però això ja va sonant perquè està als Oscars i els Globus d'Or i tot això. En fi, tenen do, dos premis i és una mica estrany perquè al final també són totes pel·lícules angleses. O sigui, diguem, premien una millor pel·lícula en general i després una anglesa. Ah. Uh -huh. estrany. Després, actor Forrest Whitaker ha guanyat el millor actor, també, perquè està Last, Last King of Scotland, i resulta curiós que part dels, dels que són ja, que són Leonardo DiCaprio, i Richard Diffin, i Peter O'Toole, que han anat donant els d'Or i això, hi havia Daniel Craig. I? No, que això és estrany, perquè... Mm, no ho sé, bueno, però no, no només el millor actor, eh? Vull dir, James Bond, el Casino Royale, eh, apareix a moltes categories. I és estrany, perquè altres, altres premis no... no no ha estat reconegut. Exacte, però bueno, més que reconegut i això ho veig una mica com el que passa aquí amb, amb La Triste, eh? que és la pel·lícula gran de l'any, la pel·lícula amb què s'han gastat els diners i li han de donar, encara que siguin nominacions, després no surten guanyadores però, en fi, l'has de promocionar, perquè si no malament. Què en penses d'això? No, suposo que és veritat, perquè tenint en compte que el, potser la nominen a varios premis, però després suposo que igual no li donen gaire cosa i li donen més aviat altres pel·lícules, no vols dir això? Ah, per exemple, la trobem aquí, el, aquest, aquesta millor pel·lícula anglesa, que és especial, que si no és Royale, la trobem... M -m -m, espera, sembla que també una, una de les actrius també està nominada. Ah, oh, sí? Sí, sí. Doncs pues no sé qui. Després tenim fotografia, muntatge, eh, jo què hi adaptat, imagínate, hi adaptat. I després què passa? Que li donen només un premi Basquet Estrelles o què? Uh, no em sembla que no hagués guanyat cap realment, eh? Ah, bon bé. No, però vull dir que, que, que és una nominació estranya, però ja, ja respon una mica això. Si són els premis del teu país, doncs has de promocionar el teu país. Bueno, és el que passa aquí també. Com no, ho no podria ser d'una altra manera? La millor actriu, a part que és el que ja apunta en les totes les quinieles i a part és anglesa i una pel·lícula anglesa és Helen Birkin de Queen, no hi ha pel·lícula més anglesa que aquesta, i evidentment li han donat el premi. De... Era d'esperar. Era d'esperar, evidentment. I a part d'això, també poques sorpreses. Hi ha, per exemple, bueno, el director és el dionete 93, el que sí que m'empreny una altra vegada més és que Children of Men ha quedat relegat a millor fotografia. Abans es venia que o sigui, els el globus d'or i això deien, clar, és una pel·lícula anglesa, no sé què, però és que aquí tampoc, aquí tampoc l'han valorat. Només s'han quedat amb l'apartat tècnic, Bé, doncs tindrem en compte les teves queixes, Sergi. Les meves queixes, si són molt importants les meves queixes, segur que algú les escoltarà. Segur que tindran en compte per que ve, eh? Bé, bueno, com a mínim, bé, bueno, és igual, deixo. És que també hi havia nominacions per al diable Vista de Prada i coses així, però com a mínim no li han, han donat cap, cap, basta. Que bé. A Meryl Streep ni, ni a cap d'aquells personatges aliens i raros que surten. <ríe> ben fi, i em sembla que ja no em queda gaire temps, no? Ho deixant aquí. Sí, ho aniríem deixant aquí, no? Que t'estàs allargant una mica. I, bueno, simplement com a conclusió dic això, que cap on van totes les quinieles dels Oscars, gràcies a aquests premis que van fluctuant al, al, al voltant, els globus d'or i aquests basta, doncs tots es pot ser al mateix lloc. Segurament Last King of the Golden s'emportarà el millor actor, a no ser que facin alguna borrada, tipus Leonardo DiCaprio o alguna cosa així, sí que no crec. Helen Mirren, que t'ha cantat, que millor actriu i segurament la veritat del pau no s'emportarà a la pel·lícula de parla no anglesa. Doncs esperem que sigui així, perquè si no em sembla que et sentarà una mica malament, no? O okay? què? Que si no, potser et senta una mica malament, no? Si li donen a mi jo però que per exemple Leonardo DiCaprio... Ah, no, però ja estic curant d'espans, eh? Vos que ja no... Bé, després de l'any de passat... És el que comentava l'estat passada, que es fa molt rebombori i al final és una tonteria. Però bueno, és una bona excusa per parlar de cinema, i aquí el ven molt bé, i doncs, fins la setmana que ve i esperem que vegis moltes pel·lícules, o jo què sé. Molt bé, igualment. Vinga, adeu. I, I aquesta hora de la tarda és qüestió de mirar cap al cel per veure quin temps es farà i parlar amb en Xavi Segura. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Bé, una setmana una mica guai, no? Sí, de nhi bueno, guai. I podem dir guai, no? Perquè hem tingut com un estiuet uh -huh. i és que ven començar el dilluns que sembla que estiguessim a ple maig. Les temperatures atípiques totalment per l'època eren d'uns 15 graus de mitjana a tota la comarca a les 8 del matí i van sobrepassar els 20 graus a ple dia. Aquests fets es deuen que teníem uns béns de component oest procedents a l'Atlàntic que arriben a casa nostres rescalfats i provoquen un augment considerable de les temperatures arreu del país. En aquest cas, a més, van haver unes fortes ventades que van d'espantinar més d'un. Sí, sí, la veritat és que jo perquè portava gomina, que si no... Sí, jo que porto una mica més llarg, veu nhi do Ara bé, el vespre va començar a girar el vent a component nord-oest i moltes mínimes es van donar al final del dia. Cal afegir, però, tirant enrere, que dijous per fi està plovent durant hores. Però les quantitats, desgraciadament, van ser molt minces i eren d'uns 5 a 10 litres, més o menys, a, a tota la nostra comarca. A més, aquest dilluns mateix van caure ruixats que no van arribar ni al litre. Un uh -huh. ruixats gratificants, tot i així, perquè van, com a mínim, refrescar una mica l'ambient, el fred que toca aquesta temporada. Però, bueno, uh, mirem que va el futur, ja he mirat aquesta setmana el que ha passat. Mirem de cara a demà, a veure què ens farà. Bé, doncs demà dijous no s'esperen precipitacions i les temperatures sembla que seran igual que les d'avui dimecres amb excepció de les mínimes que baixarien lleugerament. Bé, doncs demà dijous no s'esperen precipitacions enlloc i les temperatures seran semblants a les d'avui dimecres, més o menys, amb excepció de les mínimes que sembla que baixarien lleugerament. El cel seguirà serè i bufarà un vent fluix de component nord-oest que tendirà a canviar al sud. Si ens hem fixat, portem uns dies que són un dia sol, un dia núvols. Doncs demà toca sol. I de cara a divendres, que tocarà núvol, què? Ai, em sembla que aquí el joc canvia una mica i continua fent sol, o sigui la mateixa tònica que dijous. Cel poc ennubulat per bandes de núvols prims procedents a l'oest que no portarà més conseqüències. Les temperatures experimentaran un augment que farà l'ambient molt suau per l'època de l'any. El boom bufarà de component sud i oest, geren a sud i est de la tarda. Molt bé, i de cara al de setmana què seran aquests dies màgics? Bueno, cap de setmana. Tanta gent que l'espera pel carnestoles i tot això. Nosaltres que anirem disfressats de mare de princesa, sí, sí, l'esperem amb candeletes. Doncs aviam, no us porto molt bones notícies perquè sembla que a tots els cercaviles de la festa es podrien veure una mica passades per aigua. I és que els mapes d'avui dia, de moment, indiquen que dissabte s'enugularia molt en probabilitat de pluges arreu a partir de mitja tarda, entre febles i moderades i localment acompanyades d'alguna tempesta. El vent sembla que seguiria bufant fluix o moderat de component componentes i diumenge es mantindria una tònica molt semblant, Uh, les pluges serien més importants a uh, la meitat és i resta litoral i prelitoral, és a dir, que la nostra vila i la resta de la comarca del Vallès podrien estar bastant passades per aigua i les temperatures tendiran a baixar. Bueno, I ja tornaran els dies fastigosos d'entre setmana i què? Bé, doncs ja mirant cap a la setmana vinent, sembla que els primers dies es mantindrà la situació iniciada al cap de setmana. L'únic que les precipitacions fora de la meitat és, litoral i prelitoral podrien ser més disperses, cosa que no afectaria a casa nostra. Si aquestes prediccions es complixen seria un regal del cel, ja que ens fan falta molt, molt, molts litres d'aigua. Aviàm si al proper dimecres podem parlar de les quantitats d'aigua que siguin importants i generoses a tota la comarca i si pot ser arreu del país que els pantans estan, que fan pena. És pues bona bueno, aquesta visió catastrofista de l'estat de, dels nostres acuífers, ens espedim de tot, Xavier, esperem que dimecres com tu has dit puguem parlar de pluges, però pluges a partir de dilluns, si plau. Molt bé, sí, aviam si podem parlar i, sobretot, un impermeable sobre la disfressa. És doncs això mateix, un impermeable sobre la, la disfressa i el Sant Bòdrom de Montcada passar per aigua. Que vagi bé, Xavier. Molt bé, vinga. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a la participació de Norma Vidal, Xavier Segura, Romà Rofa, Sergi Caller i qui us parla, Albert Segura. Esperem que els vostres somnis es materialitzin més enllà de les 8 del matí, quan són el despertador per tal d'afrontar els dies amb més positivisme. I és que més enllà de tot el que us passi, de la colla de desgraciats que us poden xafar el dia, per molt bonic que sigui o per molt malament que ja us hagi anat, heu d'aconseguir passar de tot per mirar més enllà, perquè aquell que et posa el pal a la roda segurament ho fa perquè no té bicicleta. Que vagi molt bé i que passeu una molt bona setmana.